torniamo in diretta questo è sempre il parapiglia il martedì autogestito da femministe e lesbiche siamo al telefono con una compagna dell'MFPR Movimento Femminista e Prolutari e Rivoluzionaria e mm, eh, ciao ci senti? Intanto facciamo una ciao roba. ciao eccoci sì, sì. ti sentiamo forte e chiaro allora eh l'otto marzo stiamo facendo una rassegna di varie iniziative previste per l'otto marzo e mm, ovviamente parliamo dello sciopero che avete lanciato il secondo sciopero eh delle sì. donne no? Il primo era il venticinque novembre di due anni fa e e poi c'è questo del duemila e sedici um, e intanto se ti va di raccontarci un pochino come è nato la piattaforma grandi linee sì ehm questo è il, appunto è il secondo sciopero ehm diciamo già il primo sciopero è stato un uh, evento storico con no perché è proprio sciopero delle donne e eh, solo in alcuni paesi non è no c'è stato c'erano stati dei precedenti eccetera eh, questo diciamo che eh, in un certo senso ancora di più è storico perché in questa giornata dell'8 marzo ehm, a parte e eh, lo sceno uso eh, commerciale e, e ipocrita che eh, ne, ne è stato fatto oh, dai mass media e dal dai governi da e, e il il problema è che non c'erano state eh, sempre comunque delle lotte, manifestazioni, iniziative Eh, però uno sciopero proprio no del delle lavoratrici, degli operai dei pregare ancora cioè non c'era stato mm. quindi in questo senso il problema è che è una cioè acquista ancora più importanza perché è come riprendercelo oh, che le, le donne in particolare proprio no la maggioranza delle donne, quelle eh, proprietarie, quelle più oh, mh, mh, sfruttate che eh, sono più discriminate, mh, che subiscono anche maggiormente gli attacchi sia del padronato che del governo, eccetera e eh, diciamo ce lo riprendiamo questa questa giornata perché è questa la giornata anche per come è nata eh, nel eh, appunto all'inizio del 900 per come è stata eh, lanciata mm. ehm, della, a livello internazionale appunto come giornata di lotta che e eh, si lega proprio alle alle operaie, a, alle donne che ehm poi fanno il doppio lavoro e e, e poi viene sì. subito, no anche. Quindi mh, eh, questo lo, lo dico perché ehm diciamo no è importante ehm che eh, l'orgoglio anche di fare questo uh, questo sciopero in questa giornata. Ehm chiaramente eh, nessuno credo di di noi può negare che c'è è una condizione eh, oggettiva che eh, richiede eh, la la lotta delle donne, la lotta eh, sui posti di lavoro, eccetera, uno fra tutti, chiaramente Jobax ha eh, come dire ufficializzato stesso tutta la condizione di estrema precarietà che eh, molte lavoratrici eh, vivono e ehm in un certo senso no a riso um, maggiormente eh, possibile i licenziamenti, il eh, liberarsi eh, delle lavoratrici quando alle aziende non servono, quando pongono problemi di maternità, eccetera. E poi mm -hmm. ci sono stati alcune questioni particolari Uh, noi ne abbiamo citate praticamente tre esemplari il problema degli operai della Fiat uh, di Miralfi che veramente non non ce la fanno più eh uh, uh, ne vedo sempre la parola perché sono um, cioè c'è un carico e ritmi di lavoro eh uh, che veramente super accelerati, 10 minuti di pausa che eh, volano e quindi non non sanno che cosa fare in quei 10 minuti, se andare nei bagni lontani o, o mangiarsi qualche qualcosa, cioè e, e questo incide anche sulla loro salute, insomma, no, sul anche eh, le loro ehm, dicevamo no le le, le eh, gli organi riproduttivi eccetera e eh, c'era stata poi anche quell'attacco alla dignità sulla questione delle tute mh, che eh, noi eh, abbiamo insomma no subito diciamo le eh, fatto appoggiato e e, e fatto anche eh, sostenuto te, la questione mh, sono stati le, le morti delle braccianti eh, che insieme agli immigrati sono stati la la cosa più pesante quest'estate eh, che hanno messo in evidenza una cosa che chiaramente c'era e per noi del sud non purtroppo non è una novità, però è come se ora stiamo arrivando a un al punto più basso che è cioè di una condizione di lavoro veramente a livelli disumani, lavorare in capannoni con uh, sottotendoni a 50°, gradi, uh, stare per ore e ore uh, con um, le braccia alzate o piegate e, e subire eh, anche violenze, molestie sessuali uh, da caporali, ma anche dai padroni. L'altra questione sono proprio no le immigrate eh, che nel in particolare al nord eh, sono e loro si dicono siamo le schiave della monnezza, insomma, no, che sono eh, lavorano in condizioni veramente brutte e con tutti i dicazzi riplemente ricatti, insomma, i catti come donne, ricatti sessuali, eh, cioè ricatti come rapporti sessuali, e ricatti come eh, anche ingrate. Mm. E eh, in un certo senso uh, questo ci è di dire eh, basta, insomma, no, basta le donne eh, sì, eh, sì, devono deve... far pesare con lo sciopero uh, la la loro si chiama la loro condizione che è di di lavoro, ma anche di vita chiaramente in questi 2 anni noi, ma anche altre eh, abbiamo fatto le lotte, no? Ci siamo e abbiamo continuato anche su uh, alcuni aspetti della piattaforma dello sciopero del 2013. Mm -hmm. Ora era necessario riproporre con con forza, no, con tutto il peso che ha questa arma, la nostra arma, c'ho l'arma di, di classe del del dello sciopero ehm, e questa sì. uh, condizione che è peggiorata Sì, sì, sufficienti, eh, in insomma, no? Eh, L'altra volta lo facemmo il 25 novembre mh, eh, per, contro i femminicidi, ma chiaramente anche questo eh, anche se eh, mh, parla di mh, di attacchi alle condizioni di lavoro e di vita, ma tra questi c'è sempre la questione del le violenze sessuali. Sì, sì, pedici. tra l'altro è un tema che voi mettete anche nella piattaforma, cioè è molto interessante, diciamo la vostra piattaforma perché è veramente a 360°, gradi, copre, si vede un arco, insomma, comunque di anche incontri che avete avuto durante insomma nei, nei mesi, negli anni precedenti e no, a questo proposito, infatti ti volevo chiedere, sicuramente frutto anche di relazioni che voi avete instaurato via via con le diverse se eh, diciamo mh, ecco, situazioni lavorative in cui le donne in particolare eh, subiscono un grosso sfruttamento e le adesioni a questo sciopero che avete raccolto, come com'è andata, che tipo di perché comunque no, in rete diciamo... si vedono, rimbalzano, eh, magari proviamo sì. a raccontarle un po' Sì, no, devo dire che eh, sta andando bene e eh, anche eh, con eh, so grande andamento perché è vero no che c'è quello dicevo prima questa condizione oggettiva che rende è necessaria e matura matura sopra le donne eh, è vero che ci sono state no alcune lotte vertenze e eh, un po' un um, nord o qualcosa però mm, eh, come dite, no, è sempre eh, molto difficile per eh, le lavoratrici, per le donne unirsi, fare ma eh, in ogni caso ripeto, le addizioni che stanno arrivando invece hanno eh, in un quadro eh, tutto sommato mh, positivo. Chiaramente c'è eh, soprattutto dalle realtà delle lavoratrici precari, ehm tanto per Irene in particolare eh, ci sono le lavoratrici che lavorano negli asili mm -mm. ehm anche si qui ma sono in mobilitazione anche qui a Roma e hanno aderito, insomma, eh, certo, le le sì, lavoratrici dei un, nidi. Quelli a Roma ma che non solo a Roma rischiano tra un paio di mesi di essere licenziate, si parla di migliaia eh, di eh, di donne e mh, allo stesso a Bologna anche proprio oggi è arrivata l'adesione la, delle eh, delle operниці che opero negli nei nelle scuole materne. Ehm mm um, poi eh, ci sono le lavoratrici delle scuole che già nell'altro sciopero già scelgono veramente un ehm uh, um, uh, scioperarono in, in grossi numeri, addirittura più di 12.000 in tutta Italia. Questa volta già dalla Sardegna, uh, Palermo, Torino, Milano, ehm um, parte Taranto, c'è una notte ci sì, sono sì. Uh, già hanno comunicato Mm -hmm. che eh, che faranno lo sciopero uh, l'8 maggio. Sì. Uh, a livello poi ci sono uh, le lavoratrici delle cooperative sociali uh, che fanno um, sia cioè pulizie uh, che uh, oppure che fanno appunto attività Eh, di eh, nel campo dei rifiuti della selezione dei rifiuti raccolto dei rifiuti e qui eh, sia da eh, da Palermo eh, Taranto eh, anche eh, Bologna mh, ci sono hanno mandato così dai lavoratrici della sanità in particolare de, di Palermo e poi eh, poi la un'altra cosa uh, positiva uh, che um, uh, dà anche agli altri sindacati di base uh, c'è un una diciamo loro impegno devo dire anche forse maggiore dell'altra volta, per esempio proprio oggi abbiamo saputo che nella scuola uh, l'USB ha uh, uh, che aveva già diciamo deciso o non so, però però la eh uh, spostato uh, proprio nella giornata dell'8 marzo. Quindi eh uh, diciamo che eh uh, sono in genere quelle che stanno uh, si stanno organizzando per scioperare la sono in genere i lavori ci precari del appunto cooperative servizi cioè insomma no va bene va bene comunque insomma <ride> ho oh, anche dalle braccianti Eh, eh sì, che ha nominato insomma eh sì, sì, Come? anche sì, sì, che hai nominato anche in precedenza sulla sì, vostra eh, dalla eh... da Foggia in Puglia eh da Foggia sono oh, hanno comunicato oh, diciamo un'organizzazione che si chiama Campagne in lotta che ehm, sia quest'estate ha lavorato 3 nei Tre Santi che mm, eh, ehm, loro anche appoggiano eh, lo sciopero cioè l'altro elemento le migra a Milano dove ehm, qui sono immigrate che hanno fatto eh, in particolare in un quartiere sensibile la lotta per la casa e e quindi anche lì ci sarà un'iniziativa, diciamo, probabilmente non proprio sciopero perché alcune non non lavorano, cioè sono è il problema della casa, l'aspetto che le abititàte, però, insomma, no. M diciamocelo si sì, onestico sì, no, no appunto, Sì, appunto, è una piattaforma sembra. infatti molto interessante. E senti, ci fanno una domanda, insomma, chi chi ascolta e con insomma dello, dello sciopero, se una donna vuole scioperare, cioè materialmente cosa deve fare per avere la copertura sindacale del m, posto di lavoro, esiste un uh, una procedura no noi abbiamo inviato yeah. eh, um, a livello nazionale tramite mh, vabbè sia la mail lista tavolo 4 sia nel blog abbiamo fatto una pagina evento proprio sullo sciopero. Ah, quindi sul si, sul vostro blog si trova per esempio e poi nel blog Femminile rivoluzionario, sì, c'è la indiczione e eh, il comunicato di inizione con la piattaforma che abbiamo mandato a livello nazionale a tutte eh, le gli enti di associazioni, le le associazioni anche private e eh, alla commissione di garanzia, sciopero, eccetera. Stiamo anche dicendo, l'abbiamo detto e eh, cogliamo l'occasione di questa trasmissione per ripetere che mh, ma chi ci ci vuole segnalare eh, dei posti di lavoro eh, cioè dandoci anche possibilmente i riferimenti email o fax quindi a, le, possiamo inviare anche direttamente a quel posto ah, di lavoro okay la comunicazione. No? Vabbè, ecco, volevo assicurare che è tutto a posto, diciamo, no? Sì, sì, no. Mm, no la commissione eh, di garanzia ci aveva fatto un po' di problemi per alcune settori, però secondari e però eh, coi Bene. Sei smil, regola. Ok, regola. quindi eh, lo ricordiamo tutta la documentazione sul blog femminismorivoluzionario.blogspot.com sì. e quindi c'è sì, ancora in Poi tempo qualche hanno una pagina evento proprio specifica sullo sciopero delle donne l'8 marzo. Ecco, magari anche digitando quello eh. si trova, insomma, comunque incappate sicuramente nella documentazione che sì. è in rete. Noi ti ringraziamo tantissimo, ci aggiorniamo a martedì prossimo, a questo punto l'8 marzo, noi trasmettiamo, insomma, per eh, coincidenza di calendario e quindi a questo punto magari organizzandoci un po' prima, sentiamo anche alcune di queste realtà ehm, che insomma, mh, purtroppo non riusciamo a sentire tanto spesso, ma sono ovviamente interessante, importante da raggiungere, insomma, per cui magari ne approfittiamo proprio l'8 marzo. Va bene, va bene Ti ringrazio, Un una tutte. buona serata Ciao, ciao